que se acabó trimestre de avaliación. ¡Ole! ¡Qué nervios! ¡Qué alegría, ¿no? no. Oh, sí. Hombre, es tres no, sesiones no. de evaluación que iba a para la semana, que esto... ¡Esta semana! <risa> ¡Thrilling! Es más bien semana ¡Esta Santa, semana! Que ¡Esta semana! Que, esta semana, que la siguiente estamos de vacaciones. Es ya year. no sé cuándo vivo. En a ver, vivo, no sé si se nota que estamos un poquito aceleradas, porque remata Paso, avaliación, sí, pasa no. dar de rosca, El ante en, todo... Ven a Semana Santa que é a época que mais lhe gusta Raquel, que sí, puedo pode fazer eh, processões. Eh, Como se chama estes que barcos com capirotes. Capirotas, se chama, é eh, Nazarena. As com eh, <risa> <risa> <Sí. risa> <sí, d> <risa> Ante todo, bo día, benvidas, benvidas a un novo programa de Cómaros Verdes, creo que andamos polo programa número 15, se non me equivoco. Sí. 15 semanas aquí, eh? Coidado, pouco se fala disto tamén. Espero que polo menos nos escute alguén, porque a <risas> parte de nos. Traballinho, beno, pasamos. E nada, como cada día, comezamos ca a xenda de actividades para esta semana. Temos aquí a Rachel xa preparadísima para contarnos todo o que vai a acontecer. Pois pues veña, vou. Eh, como dixo, Olay, xa estamos na última semana da segunda avaliación. Eh, bueno, as veces dá medo pensar no rápido que paso o tempo. Ah, que sí? Sí, sí. sí. <risa> dale, dale, dale. Neste? Eu... Eh, perdón. Que? Que? De allí. No es que eu non que que no me mal. escoito, non no no me no escoito tamais. Entonces facendo olalla para que lle lume. Agora agora mellor, si. Sí, Pero no igual estu con ben quitalo, ímos tamén falar no, do. non podemos, para técnicos. que vexan espontáneos que ya. somos aquí. Eh, pois pues, está todo en ordem, non nos preocupar directora. Vos falade. Pois esta última semana de trimestre de marzo tamén temos bastantes actividades a verdade. Nos recreos activos teremos moito texe manexe e tecendo historias vendo no corredor ou ben na Biblio. O xoves 21 é o día da poesía, así que xa podemos dar por efeito que imos ter cousiñas para celebrar este día, tanto na Biblio como nos corredores, como eh, na, tamén nas aulas. E co gallo deste día especial na literatura o departamento de lingua castelá e literatura puxo en marcha o primeiro concurso de videopoemas. Así, rápidamente Te explico vos en que consiste tedes que gravar un vídeo dun poema que xa exista ou que vos queirades eh, que, bueno, que vos queirades, no que vos elaboredes que sexa propio, en calquera das linguas que se imparten no centro eh, tedes cinco para escoller non se vos ensinan alguna máis pero senón castelán, galego, elfico, inglés francés e portugués é elfico, elfico que sí. enseñas ti? No ti, ah, entedas conce centro eu quero dicir que tamén se fala a lingua de signos, que poderíamos engadirla ah, sí, tamén. tamén é certo Eh, bueno, hai moitas maneiras dist, eh, diferentes de facelo, así que podes ser todo creativos que queirades Haberá distintas categorías por cursos Primeiro, segundo, terceiro de ESO, outra para cuarto, outra para bacharelato E tamén se pode facer individualmente en parellas ou en grupos E tedes ata o 21 de marzo, así que se necesitades máis detalles das bases do concurso, podedes ir ao Instagram que están ali subidas Moito tempo non queda tampouco bueno, o, o, no? o premio é máis que fantástico, porque a comida, que se Sempre oh. é un acerto. Non, eh, máis... non, non andes apartando a cabeza así. Que... No, no. É que eh, máis... eh, eh... acabará o ano e este mollar non sabrá. No. O padego magalloso, así. É, que, é que porque... está puñendo nervioso. Perdón. Vou estar eh, así. É eh, un lote está... de agasallos. Estade atentas que 8 de abril coñeceremos as persoas gañadoras no Cómaros Verde. Oh. Que emoción. E despois tamén as publicaremos nas redes sociais. tardes, eh, tengan A propósito das actividades organizadas dentro do IES, teremos este mércores charlas de finanzas, de finanzas, perso, perdón, persoais para cuarto de ESO B e C, que son os que cursan economía. Primeiro Bacharelato B e o ciclo medio de madeira. O Benres 22 terán os primeiro de Bacharelato tamén o obradoiro de amores que molan. Pode interrumpirte. Estaba barder. Para, para para um, hacer tratarás, eh, Andy Lucas hai amores que mola, amores. <risa> no, no, Para facer unha unha nota para decir que diseches Charles. Charles. Charles, moitas grazas sempre. <risa> moitas grazas. <risa> a, no, no, nada. Nada. no, espérate. Que te diceras? Rite ti, diceras a Mascariña pola máscara. Little mask. Máscara. A máscaraiña. Vale, pois eso, tedes moitas charlas para semana. É fora das fronteiras o noso centro irán de visita á sede do Banco de España, que a ver se nos traen aí unha moitas dinheiros, unha bolsiña chea de, de cousas na Coruña. Os de primeiro bacharelato B tamén Que esta semana parece que están de sorte Con todas as actividades que lle organizaron Lástima non dar clase en ese curso sí, sí. Eh, Para rematar a semana Os do segundo de eso a, a sobrado dos moixas a disfrutar dun roteiro histórico deportivo É eh? dicir, co departamento de historia José Manu E eh, departamento de ginásia de, de de de de Con chica. Lucía E de momento non temos campeonatos Deses que nos gustan funcionando a tope Pero veñen de pecharse as inscripcións Para o xadrez e Frontenis Que estarán ocorrendo ao mesmo tempo Así que deixemos que as persoas encargadas de organización Se organicen E retornemos en abril cargadas de enerxía Para xogar, animar, ver e gañar E nada máis, seguidos nas redes sociais Leo, como te has posto aí? Nas redes? Sociais Sociais Sociais Esta semana na sección do alumnado ímos a traer algo moi novidoso, algo en primicia, que é unha creación que están argallando dos alumnos de primeiro de ESO B. Eles son Yerai Castro e Rubén Mosteiro, que xa aproveito para saudalos. Ola Yerai. Ola. Eh, hola Rubén. Ola. Que é isto que nos tredes, porque eu sei que nos tredes unha especie de número cómico ou de espetáculo, non sabría moi ben como definilo, pero sí que sei que se titula Antiguamente. Sí. É que é? É unha broma, aunque moitas desas cousas eran realidade antes, que eu unha vez dixenlle a Rubén, creo que fora que as obras, cando están malas, tiranse a basura uh -huh. el díxome antiguamente eso non se facía botabase ao prado e servía de abono uh -huh. entón a partir diso naceu antiguamente naceu... eh, fumos creando frases cómicas que mm, bastantes delas eran certas pero que si sí que Varias daban bastante risa. Eh, isto é froito da vosa invención? Ou en que vos inspirades? As cousas que decides escoitaste las avedes que realmente pasaron? Ou son cousas que inventades vos? Non, así, unha broma que fixamos na clase e ahora sempre estamos así como antigamente. Vale, a xente, claro, aínda non vos escoitou, non saben a que nos estamos referindo. Sí. Entón, eh, se queredes, facedes unha demostración e despois seguimos explicando un pouco. Así que, cando que irades... Antiguamente, cando se lle caía o corno á vaca, limpábase por dentro e tiñas unha copa nova. Antiguamente, cando cortábase o pelo, metíalo na cama para non ter frío pola noite. Antiguamente, cando se lle caía a pezuña a vaca ou o cabalo, limpábase por dentro e facíase oca e tiñas novo par de zapatos. Antiguamente, non había lápides, queimabas un pau e escribibas cascinzas. Unha demostración breve, porque Gerai e Rubén propóñennos facer disto unha especie de sección semanal, non? Como que cada semana ides ir engadindo antijuas mentes, sí. digamos. Sí. E isto é algo que discurrides no momento? Pensádelo na casa? Non, en, en general... Na clase. Na clase, oui. non nos costa... Nada pensar en que decir. É dicir, unha empeza de unha cousa, outro contesta e aí des así, un cara a outro. Si... É casi como a ti, como a rigueifa. Pénsalo a momento, axa che sale, salo que nos con esto. Antigo. Un novo xénero de improvisación, está inventando Correcto. Non, tedes que animar a outros compañeiros ou compañeiras a que se unan. Isto vai ser nacional. Vai chegar as noticias de España. <risas> tedes que buscar un nome para o vosso... vos como, como dueto, como par cómico ou creativo, digamos porque tampouco sei se isto é cómico porque realmente o que está descontando é algo que, que está inspirado na realidade non iso é porque vos sodes conscientes de que antes aquí se vivía de unha maneira distinta sí, sí, antes ver. antes non había tantos luxos non había tantas maneiras de fabricar cousas hmm. a ver, dicimos moitas cousas exageradas pero é pa, pa, pa broma Muy ben, pois nada, iso hai que ir buscando o nome para vos dous, como queres chamarvos como grupo e de Pensando e dende aquí dende a radio, pois convidaremosvos a irnos contando o que se vos vai ocorrendo Perfecto Parabéns perfecto. por esta creación Nada, nada, gracias A logo Chao Nos tempos que xa viví Nos tempos que xa viví Fixen o que les quixero Xa máis desobedecín, eu cale é a sentir, sen faltar de xo respecto. Sempre lle dixen que sí, sempre lle dixen que sí, o meu dono é carcereiro. Volvemos unha semana máis, como non, coa palabra semana... Que bonita, Uy, que mal, vale. revisé a que relación. Hai que buscar sin palabra semana, por exemplo, profe de galego. Volvemos un día máis coa palabra semanal. Vale. Noqueado. Volvemos un día máis como non coa palabra semanal, que desta volta é eivada. Señora Olaia, vostede ten os honores de explicar como se nos ocorreu escoñer este termo adiante e vou ler a cotación que teño posta aquí que me gusta moito. Fala Olalla e todos nos compadecemos dela. Creo que calquera de nós poderia traballar na, na radio, o sea, Calcara dos tres, porque Olalla si sí que sabe disto, porque lemos o que temos escrito e as anotacións todo. No, so, pero no, eu nunca leo as anotacións, pero, pero esta pareceume graciosa eh, eh, e eh Já pareceume oportuno compartila cos nosos ouíntes bueno, son moitos. Bueno, antes eh, moitos. de nada, eh Gústame, porque ti aproveitaste... Te llamaste Olaya. Espera, porque pero dinje, aproveitaste dinje las taras Olaya. que tenemos a tus compañeras. Yo, que como anseo, porque necesito respirar para vivir, non sei, e trañas, tí no sé, cosa extraña... Y tú no te de mí. Acabas palabra, de lanzar muy en directo antes, pobre, de esta pobre persona... Mellor. Explicamos Coita, lo de que hay que escoger esta... mejor. No apareció por ti o por mí, porque si perdíamos clase. Perdón, o sea. <ríe> que se me escoitó. Eh que a pobrela ya é eh, que está aí facendo deporte todos os fins de semana, pois ora está eivada. A ver que lle pasará a Emma, Tens que buscar facer algo desgracia Emma, pa a para que poida ter palabra desgracia é que que teño. Un... No. Bueno, a ver, aí vado a semana. Como te atopas? Ai. <risa> a ver, contárome que, porque... que vos vos Pobre laia, que falaras, non que te laiaras. Bueno, te certo, te és razón, é certo Te és certo a ver, Porque chamase certo... Ola. ah, ah, ah, ah. A ver, pero explícanos por que Bueno, qué... vou deixar de olaiarme eh, Nada, pois pues, escordei un peix Xojando a fútbol, que é un deporte que debería estar Prohibido, polo menos a partir de certa idade E eh, cadrónme xusto na semana e agora estou así un pouco Ibada, pero... É por eso escollimos a palabra Ibada Por iso escollimos a palabra Ibada para, sí, honrar, para... para honrarte A ver, Sempre contanos entón máis Pero eu creo que vai algo de música antes, pero ti xa te adiantas. Pois non vai, veña. Pois veña, directamente. Pois ben, invocamos unha vez máis a nosa amiga da lingua favorita, a RAC, para que nos saque de dúbidas con esta palabra. Eibada é o participio do verbo eibar que é causar un dano físico que lle impide a alguén valerse por si sí mesmo ou poder valerse de algún membro. Nunha segunda acepción explícase o termo como adxectivo, aquilo que ten unha eiba. Por exemplo, está eibado das dúas pernas. Anda cun brazo eibado. Como sinónimos, ofrecesenos impedido é como confrontese a leixado, tolleito, tollido. Nunha terceira entrada, explícanos a RAC que se pode empregar este adxetivo de maneira figurada, como aquilo que ten algunha falta, falta ou deficiencia importante. Por exemplo, o futuro do noso país está aibado pola carencia de infraestructuras. Quería aproveitar este maravilloso espazo para pedir, por favor, moita responsabilidade ao alumnado de cuarto e primeiro º de bacharelato que a volta de Semana Santa, cara finais de abril, virán con nos a unha viaxe a Londres. Pois non queremos que ninguén volva vado, nin física, nin moralmente. Así que, xa sabedes o que digo sempre ao final do podcast, pero xa adianto aquí que me ven moi ben. Pasalo ben e non mancarse. Ovo deste de lugar que sempre tes un bacho de amigos para descontrolar. É a amizade e criticando autoridades. E vai, o chiste. Iso <risa> pascheme mataches porque o de hoxe é tan malo que <risa> xa foi xa foi, foi moito mellor, moito mellor. Estou de capa caída, noto nos últimos. Hai que che no... ven, notas chin na cara, eh. Certo. Eh, lánzame logo. Valla, bótate. Ben. En bandeixa de prata vos sirvo o prato máis oculento do día, o chiste malo marca da casa. Sabedes por que meu tío Manolo non se levou daquela vez que tivo un accidente no seu coche? Porque tiño erva porque le saltó Eiba del volante Eiba Eiba que vivan Pois, a sección de Ciencia e Família Comareira falando tamén de Eivas, pero igual non tan simpáticas como as que levamos agora. Eivas no campo científico é que non permiten que a ciencia neste país avance ao ritmo que se espera. A sorpresa, as dúas fundamentais son a falta de financiación e a coñecida vulgarmente como fuga de cerebros. O persoal científico é formado nas universidades galegas, pero como consecuencia da falta de estabilidade laboral, a precariedade e a falta de medios técnicos acaban marchando a outros países nos que a investigación si sí é unha prioridade e unha aposta segura de país o, o que non pasaría se marchase Raquel, que non se podría considerar unha fuga de cerebro. O que non teño, non? Tés, pero pouco funcional. Según dos datos da Asociación de Médicas Galegas, Galicia contaba en 2021 con 276,2 investigadores por cada 100.000 habitantes, unha cifra inferior á media nacional situada en 318,7. Pero pode combaterse isto? Por si. Sí. Solo fai falta votar man de vontade política, non só en época electoral, e tamén de recursos. Do mesmo xeito que coa COVID o mundo volcouse a conseguir non vacinas en tempo récord, ainda que é verdade que se bebeu moito da investigación previa que se fixaran outros tipos de virus, pero ao final logrouse grazas aos recursos investidos, implicar a xente tamén forma parte da concienciación. Porén, non todo van ser queixas, comaneiras. A ciencia en Galicia é ciencia de calidade, A nosa comunidade ten unha posición estratégica en actividades como a biotecnología, a bioeconomía, a saúde e a sustentabilidade, a intelixencia artificial, a analítica de datos e a ciberseguridade. Ademais de ser a segunda biorexión máis emprendedora por detrás de Cataluña. Ainda así, compre recordar que a ciencia nunca é inmediata, precisa tempo. Quero rematar esta sección aludindo a unha das máis célebres científicas españolas, Margarita Salas, que afirmaba que Un país en ciencia é un país en desenvolvemento. A irmá Paquita Salas, non? Exactamente. <risos> Encetamos a sección música deste Cómaros Verdes, un, o grupo que nos ocupa esta semana é Mascarpone. Trátase dunha banda creada en Ourense no ano 2009 que ofrece unha mestura de reggae e ska con pequenos acenos de rock e música tradicional. A súa filosofía original é a festa, un espírito que manteñen a toxe en día que segue en ativo logo de anos percorrendo os escenarios galegos. Ao longo da súa traxectoria, Mascarpone pasou por diversas etapas e sufriu algunha reestructuración. Actualmente forman a banda a cantante Zaraida Moreno, o guitarrista David Sánchez, o baixista Champi Durán, o saxofonista e Gaiteiro Martín Oiteiriño, o batera Xavi Rodríguez e, por último, Jota Agriz encárgase dos coros e da parte electrónica. Nos 15 anos de historia de Más Carpón grupo sacou dous discos e contan con que neste 2024 vexa luz o terceiro. Pouco a pouco van publicando adiantos do novo álbum en forma de sinxelos como este que está soando a mala vida. Marchamos caminhos e levame máis tempo. Abur, abur. Eña, que teñades unha boa semana santa pos que sodes religiosos e pos que non sodes descansade. <risa> Te tamén. Escoitámonos Igualmente. dentro de tres lunes. Ai, Dios oh, mío. Mi madriña, vese ver se si aguantades. Non sei se aguantaredes, eh. Até lo Deca. guiño, cuidarse. Ciao.